«У нас є туалет і внизу, ти ж знаєш?» – крикнув тато, коли вона завернула у коридор на горі. «Чи під туалетом ти маєш на увазі?» «Я думала, ти ночуєш у Раві. Тепер мама, дві хвилини!» – крикнула у відповідь Піп, прямуючи у ванну і зачиняючи за собою двері на замок. «Треба буде і ручку потім протерти. Оце так, ледь не попалась, але вони поводяться звично». Нічого не помітили, ні бризок крові, ні вирваного волосся, ні почервонілої шкіри на обличчі. І саме цим Піп мала зайнятися першочергово. Вона стягнула Худі через голову, міцно стуливши губи і заплющивши очі, щоб засохла кров, не потрапила в рот чи очі. Акуратно поклала Худі, вивернувши на виворіт на плитку, зняла кросівки і шкарпетки, потім стягнула темні легінси. Крові на тканині не видно, але вона знала, десь у волокнах вона є. Потім спортивний бюстгальтер. Маленька і ржава пляма посередині, де кров просочилася крізь худі. Вона залишила одяг кубкою і ввімкнула душа. Тепла, гаряча, ще гарячіша. Так гаряче, що аж боляче заходити під струмінь. Але треба було, щоб аж шкіра пекла, ніби змиває верхній шар. Інакше, як ще позбутися всього, що було з ДТ? Вона терла себе гелем для душу, спостерігаючи, як роживувата вода стікає з ніг між пальцями і в стік. витерла все по кілька разів, витратила залишки гелю, почистила і під нігтями. Три рази вимила волосся, пасма стали тоншими ламкими, Шампунь щіпав подряпину на вилиці. Коли, нарешті, відчула себе достатньо чистою, піп вийшла, загорнувшись у рушник. залишивши воду ще трохи текти, щоб змити залишки крові зі зливу. Потім і це доведеться відчистити. Загорнувши рушник під пахвами, вона взяла відро для сміття з відкидною кришкою, що стояло біля унітазу, і витягла з нього пластиковий пакет. Там було лише дві порожні гільзи туалетного паперу, Піп дістала їх і поставила на підвіконня. У шафці під умивальником знайшла туалетний відбілювач, відкрутила кришку і вилила трохи у відро. Ще усе. Повернулася до крану, налила теплої води до половини, розбавивши відбілювач. Запах стояв сильний, різкий. Доведеться двічі бігати у свою кімнату, але всі були внизу, мало бути безпечно. Піп підняла важке відро, затиснувши його однією рукою до грудей, і відімкнула двері ванної. Вийшла, хитаючись на коридор, і занесла відро в свою кімнату, поставивши посередині. Вода ледь не переливалась через край. Ще гучніше з телевізора лунали оплески. Піп повернулася у ванну, взяла купу закривавленого одягу і рюкзак. Піп гукнула мама зі сходів. «Бляха, я тільки помилася, зараз спущуся!» Крикнула Піп, поспіхом заходячи у свою кімнату і зачиняючи двері. Кинула одяг біля відра, потім, ставши навколішки, обережно по одному занурила речі у відбілювач, утискуючи їх униз. Кросівки також плавали зверху. З рюкзака дістала шматки скотчу, якими були перемотані її обличчя, руки і щиколотки, і занурила їх у розчин відбілювача, витягла одноразовий телефон Джейсона, зняла задню кришку, дістала сім-карту, зламала навпіл і кинула розібраний телефон у відро. Потім білизна, якою витирала кров з обличчя, і футболка, на якій сиділа і нарешті фірмові рукавички «грін Сцен, якими користувалися зраві, найкомпрометуючіше, втопила на самому дні. Відбілювач впорається з плямами крові, і, мабуть, і з фарбами тканини теж, але це лише пересторога. Усе це завтра зникне назавжди. Ще одне завдання на потім. Поки що Піп затягла відро по килиму і заховала у шафу, засунувши кросівки назад. Запах відбілювача стояв різкий, але ніхто до неї в кімнату не зайде. Піп витерлась і переодяглася у чорну худі і чорні легінси, після чого повернулася до дзеркала, щоб привести до ладу обличчя. Волосся висіло жалюгідними мокрими пасмами, шкіра голови занадто боліла, щоб розчесатися. Було видно невелику лисину на маківці, де вона вирвала волосся разом зі скотчем. Треба буде прикрити. Піп провела пальцями по волоссі і зібрала його у високий хвіст. Туго і незручно. Ще дві резинки на запиясті, для пізніше, коли зраві повернуться до грін-сцен. Обличчя все ще було червоне і плямисте, а згодом і бліде, коли вона замазала його тональним кремом. Консилер на найгірші місця. Вона виглядала блідою, а шкіра шорсткою місцями лущилася, але це згодиться. Вона висипала речі з рюкзака, щоб перепакувати їх, звіряючись із ментальним списком, який вони зраві склали і який відбився в її мозку як мантра. Дві шапки біні, п'ять пар шкарпеток. Три одноразові телефони з шухляди столу всі ввімкнула. Невелика кубка грошей із таємного відділення взяла все про всяк випадок. У кишені найкращої куртки, що висіла у шафі над відром з відбілювачем, знайшла тиснену картку, яку не чіпала з часу тієї медіації і обережно поклала у передню кишеню рюкзака. Тихо зазирнула у ванну батьків, взяла жменю латексних рукавичок, якими мама фарбує волосся, щонайменше по три пари кожному. Запакувала гаманець зверху, перевірила, чи є картка. Вона знадобиться для алібі. І ключі від машини? Оце все, що треба згори. Вона ще раз усе перевірила, чи нічого не забула для плану.